Tothom pot ser casteller. Tothom té un lloc a la colla. Vine a Castellers de Mollet. Bé, doncs ja tornem a estar aquí. Eh, es, estem al Placà Nou, al programa de Castellers de Mollet, i arribarem fins a les 9 parlant de, de Castells a la sintonia de, de Ràdio Mollet. Eh, havíem acabat la primera part de les coses de casa comentant el tema de l'assemblea, i no sé si queda alguna cosa per afegir de coses de casa. Sí, sí no, no sé. Hi ha un, jo, un comentari a Facebook. Gàrrec, respecte a la reunió del dijous passat <coughs> diu, diu molt optimista Rogèdic ja ho he dit abans que jo soc optimista de mena, m'agrada veure sempre el cot mig ple diu per ell, diu, crec que no va ser una, una bona reunió, diu, espero que sigui més productiva la, la demà home, home, ara, segons sí, aquest sí. punt de vista té raó vull dir, um, no es va tancar tota la junta ni tota la tècnica i va haver-hi un debat en les quals pues, es van dir coses que potser, hòstia, tal, qual bueno, però canvia la fi tot, tot debat i tota reunió que sigui profitosa es va tancar més a mitja tècnica, diria jo, i més a mitja junta. Jo crec que va ser productiva. Si no ho has productiva, que si hem sortit d'allà, sense saber ni president ni cap de colla. Que volons tenir-ne ja els caps... Pot ser productiva passat? sense sortir d'això? Imagina't si has sortit d'això, no? O sigui, jo estic una mica amb tu. Jo, jo recordo d'altres anys que en la primera reunió a vegades, no s'havia tancat ni, ni, ni això que dius. En... No, no, ni això. Ni a la primera ni a la segona. La, segona, inclús, i... eh, la part de la tècnica ha que convocar-la després en una altra o... O votar uh -huh. el cap de colla només, sense tenir equip de tècnica. Uh -huh. veure, evidentment, Això també s'havia fet. Eh? Estic de gran bé que, clar, productiva des de punt de vista de que no es va tancar tot, doncs, no, evidentment, no es va tancar tot. I, I queden coses per tancar i coses importants. Però, però, bueno, ja és un primer pas. Una primera reunió, tancar-ho, jo, vaja, recordo l'any passat que ja, ja estava posat hem fet fer dues o tres reunions, A em és. sembla. Bueno, si fem dos i ho tancam amb dos, doncs ja estarà bé. L'any 2001, concretament... Um, va sortir la Junta com marquen els estatuts i va sortir al cap de colla i el cap de colla no portava cap equip de tècnica, o sigui va, va sortir com a cap de colla el la tècnica la va formar després un cop uh, havia estat elegit uh -huh. Uh -huh. o sigui que, um, per això dic que si, si, si per mi és positiva si hi va haver-hi volum de gent i hi va haver-hi gent que volia dir la seva i volia tirar del carro no? cada uh -huh. any que bé. Aquesta la part positiva, naturalment. Sí, evidentment. Jo, jo, jo per això crec que va ser positiva, perquè es van assentar les bases de cara a una, una nova junta i una nova tècnica. Hi han coses per tancar, hi han coses importants, evidentment, eh, però espero que en una segona reunió i tothom que no va poder venir dijous vingui demà, doncs, eh, bueno, doncs ho acabem de tancar tot. I si s'ha de fer un altre dijous que ve, que ve doncs en fa un altre. dir, però sí, no hi ha problema, problema. E estem a temps. Mm fins ixabte a les 8 del vespre, perquè segur que serà en segona convocatòria, en primera, l'ho he dut eh, doncs hi ha ja No recordo, veus? No recordo cap... Ah, sí, la de la Revolució? No, també va ser en segona convocatòria. Va ser una de les mm -hmm. assemblees multitudinàries de la gent. Mm -hmm. I va ser en segona convocatòria. No sé, jo no recordo cap, a, cap assemblea sí. que hagi sortit a primera convocatòria i hagi començat la primera convocatòria. No no, mai, que mai. estat Mai, mai. Alguns anys ajunten. Sempre comencen en segona convocatòria. És molt difícil que sigui el 70% de socis de la primera convocatòria. És no gairebé del 70%, perquè és tan difícil com sortir a l'hora amb el bus cap a una... És que, a més, és és el costum que agafa la gent. Ja quedes a, a una hora i ja, ja donen per, per suposat que és mitja hora després. Per tant, sí. si, si tu vols quedar i vols sortir a les 11, has de quedar a la, a la gent que estigui a les 10 i mitja i ja llavors sortiràs a, la, a un quart de 12 pocs mm. sortidors a sí. les 11. També va bé, eh? perquè sempre la Junta i la tècnica també sempre parlant amb el cuet al cul i ho estem acabant de ja, gestir tot l'últim minut i allò ja, que et dic, bueno, va, poses mitjoleta més. Vient, així t'ho acabes de tancar, de polir tot i llestos, no? Mm -hmm. Mira, referent que faré un comentari aquí, que fa dies que venim parlant i en petit comitè també se'n parla. Aquesta i una de les coses que a mi m'han agradat personalment és el, arribar a plaça de fora de Mollent amb temps. I hi havia gent, que hosta, que surtin tant d'hora i després tenim aquesta hora aquí. Pues jo és una de les coses que que que m'agrada, no? M'agrada arribar al poble on en actuem i fer poble. I, I fer 20 minuts, mitja hora allà i vas a un bar a fer un quintill o vas a un handball o vas i parles amb una altra colla. Això eh, no s'acostuma a fer, no s'acostuma a fer. Normalment hi ha hagut anys que m'ha arribat a tard i tot, no? mm -hmm. eh, Per costum arriba bastant. Mm. I jo aquest any la veritat és que m'ha agradat el fet d'arribar mitja hora, tres quarts, sempre que és el que normalment s'ha fet, mitja hora, tres quarts abans de l'hora d'actuació de la plaça, no? Mm. Una cosa que em... Sí, hi ha moltes colles, per exemple, colles que han vingut de, de fora a actuar aquí Mollet, ens hem, ens hem trobat que han vingut igual mitja o tres quals d'hora abans, que sí. encara eh, no ha arribat al gruix de la, de la nostra gent, que les altres colles ja estaven per allà. Sí, no, no, doncs és una de les coses que em, a mi m'han agradat aquest any, no? O sigui ho hem parlat així en petit comitè no? I, i mira, hauran fet altres coses malament no? però l'Ajunta no, Mol, però... Moltíssimes, moltíssimes de malament <ríe> Però és una cosa que a mi personalment En eh? sí, sí, principi temporalment parlàvem dir, escolta, hem de fer els, els autobusos o la trobada sempre, intentem sempre a les 10 de menys quart per sortir a les 10 i quart i a les 11, perquè sempre estem a mitja hora una hora, de... i a les 11, 11 i quart, està al poble, i tranquil·lament doncs, anar, a, anar a esmorzar, xarram aquesta colla, fer poble, vull dir, ja que, estàs, ja que fas, agafes diumenge el bus... Diumenge al dematí, doncs, pues, ja, diumenge ah, al matí No, però, clar, perquè anar, arribar, baixar, actuar, tornar a pujar al bus i marxar, és molt fred, és a sí. dir, escolta, si ja vas a, a veure, si vas a Sant Martí de Tou, si vas a, a, a pobles que hem anat lluny, a Igualà... A, a ara no et no a Badalona a Badalona el tema de la pluja, però si te'n vas lluny doncs que, que mínim no? que, que, que, que pues, estàs una oportunitat apriada dones una volta, veus el poble i actues tranquil·lament no cal anar sí, sí. amb el cotxe mm -hmm. al cul, a no. mi personalment jo m'ha agradat mm. eh, s'han trobat també algun any que el que és el, el tomb al poble l'hem fet amb autobús perquè <ríe> van no trobar lloc o, <ríe> o, o que l'autobús amb l'autocar arriba i no pot passar per segons i dins carrers però bueno, també, sí, també. també és maco això yeah. <ríe> És normal que passin coses en tants anys. Bé, doncs, eh, si no teniu cap cosa més eh, a parlar de les coses de casa, entraríem a, a, a parlar de les notícies de les, del món casteller. Doncs ja va, no hi ha res més, no? No, no s està, està col·litzant al Facebook. Sí, hi ha un comentari del Garrec, que respon sí? el Lugami, a a no ja que truqui, fem aquí el levat, home, Garrec, truca, home. Diu, diu, no va ser positiva quan es va acabar pitjor com s'havia començat, diu, eh, no crec que sigui l'únic copina que, que es va liar més del que ho estava i que no va anar bé. Dic, com dic, espero que dimarts l'actitud de la gent sigui diferent i eh, es treballi més amb equip. Bé, bueno, la seva opinió, evidentment. Mm. Pues ja està, queda d'això. Queda d'això. Mm -hmm. Bé, doncs... Eh... Parlem del, del món casteller, encara, encara hi, ha, hi ha colles que han actuat aquesta, aquesta sí, setmana. Sí, sí. I, i, i, i sembla que queda alguna actuació que ara anem més endavant. Eh? Mm. Eh, que hagin arribat resultats, eh, perquè ara, com que són actuacions de colles petites, és més complicat trobar els resultats. Tenim eh, la festa major d'hivern de Burqueres on van actuar els xarrics d'Olot i els esparxats de l'Estany. Els xarrics d'Olot van fer Pilar de 4, 4 de 6... 3 de 6 amb agulla i pilar de 4, o sigui, només dues rondes de castells. I la colla Esparxats de l'Estany van fer dos piles de 4, tres de 6, quatre de 6, tres de 6 amb l'agulla i tres piles de 4. No està malament. Reburan que els Esparxats de l'Estany va actuar amb nosaltres a Festa Major de Martorella, si no sigui sí, equivocat, i van sí, sí. tirar castells a 5. Sí, sí, evolucionen favorablement. Sí, la dèiem abans. <laughs> I l'altra actuació que hi ha hagut aquest cap de setmana, ahir diumenge, va ser la festa major d'hivern de Castelldefels, on els grocs de Castelldefels van descarregar en la mateixa diada dos castells de set. Eh, concretament van començar amb un pilar de quatre per sota, van fer pilar de quatre, tres de set, un intent desmuntat de quatre de set, en el torn de repetició van assolir, descarregar aquest castell, i van acabar amb el 5 de sis amb agulla, un pilar de quatre i un vano de cinc. Bueno, aquesta cosa també ha evolucionat força, eh? Una bona festa major d'hivern. En aquesta mateixa actuació, els carallots de Sant Vicenç dels Sors van fer dos piles de 4, 4 de 6, 3 de 6, 4 de 6 amb l'agulla i pila de 4. Carallots que ha començat aquest any. Sí, sí, sí. I 5 de 6, torre de 6, 7 mm. de 6, vull dir que molt bé. Els bailets de Gelida... Una, una colla refundada aquest any, que, amb la qual compartim el color el de camisa. Color, la camisa uh, va fer un pilar de 4 3 eh, de 6 intent de 4 de 6 intent de 3 de 6 amb agulla i pilar de 4 no, no, aquesta sí pel... <ríe> bueno. i la la colla novella dels laietans de Gramenet va fer castells de 5 nets com el 3 de 5 net el 4 de 5 net van fer un intent desmuntat de 3 de 6 i van acabar un pilar de 3. Raro. Sí, sí, perquè van començar amb un pilar de 4, d'actuació. Bueno, igual estan provant gent o... Uh -huh. No sé, bueno, una actuació d'hivern. De... Uh -huh. I tenim gent de castellera d'aquesta setmana, eh, segons la l'agenda de, de la web de la Coordinadora de Castells. Tenim la, el dijous 12 de desembre la Diada dels Ganàpies de l'Autònoma a Bellaterra. Aquí hi ha uns quants membres de Castellers de Mollet que, que tenen Diada Castellera aquest que dijous. Segur que ja s'ho guanyaran, s'ho passarà pipa. Amb l'actuació de les colles arreplegats de la zona universitària, els Ganàpies de l'Autònoma, la, els Gionàtics, que és una, de la, una colla nova, de, de nova creació i els pataquers de la Universitat Rovira i Virgili. El llunyat i d'on són? De l'UPC, de la Politècnica. Uh -huh. I el dissabte, 14 de desembre, hi ha una diada castellera per la marató de TV3 a Viladecans, on actuaran les colles dels castellers de Gavà, castellers de Sant Adrià i castellers de Viladecans. Totes colles de nova... Sí, aquesta... d'aquest any totes. Sí, sí. Doncs, comentades eh, els resultats i la gent de castellera, entrem a comentar les notícies. I com, deiem, el torneig de futbol d'Igualada del proper mes de febrer serà el de més participació de la història, perquè els eh, muxiganguès, després de, han decidit, després d'haver-se exhaurit en pocs minuts les 32 places proposades inicialment, ampliar la participació fins a 40 colles. Felicitats, des d'aquí, perquè 8 colles més no és fàcil. Uh -huh. Tot el tema de buscar més pistes, més àrbitres, etc. Les pistes seran les mateixes. No hi ha, perquè s'havia parlat de si hi, ha hi, ha hi ha les pistes. els àrbitres seran els mateixos. Doncs el que, el que suposarà això serà una... una ampliació de capital. Una, mm, <laughs> es comprimirà el, el, el problema de Es faran Com que hi ha 8 pistes, s'ha ampliat a eh, 5 equips per grup, Mm -hmm. per tant, cada, cada grup competirà en una pista i hi haurà 5 equips el que vol dir que el, el torneig començarà una hora abans i acabarà una hora després i, no. eh, i també eh, s'ha reduït la duració de la durada dels partits ah. els partits tindran eh, eh, havíem... 15 dues, dues parts de 15 minuts sense descans amb un interval de 10 minuts màxim destinat a l'escalfament entre partit i partit Uh, un cop finalitzada la, la fase de grups i a partir de les eh, 16.30 del dissabte o sigui, tota la fase de grups que seran quatre partits per colla uh -huh. serà des de les 9.45 del matí fins a, suposo que més o menys les 3 3, 3 eh, quarts de 4 eh, s'hauran de jugar aquests quatre partits de, la, la fase de grups eh, començaran les eliminatòries un cop acabada la fase de grups a partir de dos quarts de 5 Començaran les eliminatòries. El primer i el segon classificats de cada grup participaran per ocupar les primeres 16 posi posicions en eliminatòries, uh -huh. diguéssim. I el tercer i el quart de cada grup jugaran de la plaça 17 fins a la 32 i l'últim classificat de cada grup jugarà per, eh, per definir les posicions del 33 fins al 40. Els partits de la... De les eliminatòries, tant del dissabte a la tarda com de diumenge al matí, tindran la durada habitual, que seran dues parts de 20 minuts. Sense descans. Sense descans, correcte. Això era a finals. Mm. També el que parlàvem l'altre dia, del tema dels pagaments, de moments totes les colles que ja estaven preinscrites, les 32 que vam comentar la setmana passada, totes 32 ja han fet el pagament, uh -huh. i les colles que s'han beneficiat de l'ampliació la, de del torneig han estat els Nens del Vendrell, els Castellers de Cornellà, la Colla Joves, Xiquets de Valls, els Castellers de Sant Feliu de Llobregat, el Segal d'Osona, la Jove de Barcelona, els Castellers de Badalona i la Colla Castellera Tirallongues de Manresa. Tot i així segueixen avançant encara 6, 6 colles... colles que estan a l'espera de que una d'aquestes 8 no, no pagui a temps per poder entrar al turnés, que són els Nyerros, els Castellers de Solsona, els Castellers de Sardanyola, els Sabelluts els castellers de Berga i els castellers de Lleida. Lleida, que és una de les colles que acostuma... A ser forta. A, a ser, ser forta. forta. Sí, sí. Doncs, eh, està com a sisena reserva, ah, sí. o sigui que segurament no, no arribarà a participar. Difícil, molt difícil. Uh. <ríe> bueno, 40 colles. Jo no sempre sé que les han ampliat. No sé si és que la, Ma, co... passat... la, la, la, 40, la que fa 40, els hi agradava que estigués. A l'any passat I quan... han ampliat fins a 40 perquè està la colla amiga o... suposo. Sí. l'any passat quan va ser fins a 32, hi havien ben ams encara en 4 colles en reserva. Però no perquè hi havien 4, 4 colles que havien quedat penjades, sinó perquè ja estava pactat 4 colles en reserva. No, no, no, no, no, no, no, no. hi havien en reserva totes les que volguessis. Per això dic... Vull dir que l'any passat eren 36 colles inscrites, de les quals 32 van ser les que van participar i 4, una, una d'elles eren nosaltres, doncs es van quedar, es van quedar fora. Uh -huh. Clar, aquest any hi ha 46 colles inscrites. Clar, no són 4 més, vale? són doncs, 12, més, uh -huh. 12 més, 14 bueno, més... 12 més, no, 14 però en realitat mes... d'organitzar només tindràs que organitzar aquestes de la 33 a la, a la 40. Sí, però de però 32... Nosaltres estaran en reserva com l'any passat nosaltres. Que, quin... Quina nosa vam fer de l'any passat? Ninguna? Cap, vull dir que amb reserva, si hi haguéssim 32 colles, en reserva l'any passat n'hi havia 4. Amb igual ampliar fins a 40 era impossible, vale? perquè érem 36 colles. No, 36 colles perquè eren enormes, però es van apuntar més. Hi havia més gent que volia anar a concurs que va quedar fora. Ah, val. Mm. O sigui, igual sí? que ara, o sigui, ara n'hi ha 6, 46, però és que mm, mm, hi ha més colles que, que, que, que s'han quedat fora d'aquest espai. Ah, vale, vale, o sigui, només hi ha 6, només hi ha -hi com a reserva. Perquè van fer, de, han ampliat també dos proporcionalment, ah, eren 30, o sigui, fins ara eren 32 més 4, uh -huh. i ara el fet 40, doncs pues, han fet 6. Vale, ah, vale. Però jo crec que hi ha més colles, eh, perquè em sembla que, jo, si no recordo malament, la setmana passada, no sé on vaig llegir jo, que hi havia volat a les 50 o 50 i pico colles que els havien volgut que havien volgut mm. a entrar al a torneig. I segurament, doncs, potser han estat fent aquestes que s'han quedat fora. L'any que passat, segur. segur Truquant a l'organització, escolta'm, a si podeu fer alguna mm. al cosa. Nosaltres final... estàvem fora, que eren quatre, i estàvem la quarta, la quarta, em sembla, no? La, a, la, tercera. la, tercera, em sembla. la tercera. Però és que darrere nòstria hi havia gent que havia volgut apuntar-se que hi com a mínim 10 o 12 coses més. Vale, vale. So, uh -huh. Només van entrar en reserva aquesta perquè era uh -huh. el que tenien. I aquesta ampliació és una norma interna que han fet ells. Mhm. Uh -huh suposo una organització, no? sí o sigui, hi havia unes bases fetes, però, clar, aquestes bases, l'any que li toca mm. a cadascun poc, suposo que les podrà modificar... Mm. Com vulgui. Igual que s'ha modificat el dels àrbitres i el de... mm -hmm. que tots els àrbitres són... Són professionals. Eh, ho faran Profesions més bé o més malament, però... O federats. Federats, sí. Mm. sí, sí. Mm -hmm. és que professionals són... són sí, I aquest és, és un marró que, que ens traiem les colles, que Déu-n'hi-do, perquè sí, a vegades... Sí era complicat trobar algú que... que és, més que res perquè, és, perquè són partits que estan molt seguits i a vegades quan tens una estoneta de descans resulta que has de, has de creuar el poble o per anar a evitar un partit d'un altre grup. Mm. Llavors, això era un... A part del tema de la responsabilitat d'axiular un partit, mm. doncs, pel que pugui haver en el partit, doncs, havia també aquesta incomoditat. I quan tens que un, un partit entre, que s'estan jugant entre el, entre el 30 i el... el 29 i el 30, doncs, pues naturalment, eh, pots fer que guanyi un o l'altre, i l'àrbitre és més una xarlotada, i ho veus, que, que l'ambient és més de anem a passant-s'ho bé, que després anem a fer una cervesa, però jo crec que quan tens que evitar un árbitre, quan tens que evitar un partit entre la vuitena i novena posició o entre la quarta i la quinta posició realment és, això sí que és una responsabilitat i tant i tant jo ja pot diria uh -huh. perquè vaja jo no n'havia no, no, no xulat cap mai però sé que comentaris i algun frec alguna petita baraia que hi havia hgut per sota, no? pel tema dels àrbitres. Ben, tot quasi En tot, cas, en decisió, sí, tot, en tot en els casos ha sigut en, en, quan, el, quan el campionat ha estat bastant avançat. Mmm, ans, mmm, -hmm. temes d'eliminatòries últimes. Temes de gent que vol que que ho supen com, com, com un campionat i no com, com, una, com una festa castellera, no? mm -hmm. en tot quasi el 15 i 16 de febrer, a Igualada. Allà hi, allà hi serem recordeu a tothom que es vulgui inscriure de la colla que en, el pa en la Pau hi ha un petit llistat si plau aquest dimarts i aquest divendres apunteu-vos tots els que vulgueu pensant que és el 10 de gener com a màxim que s'ha de fer, s'ha de totes les dades i també posarà suposo el que hi ha que pagar cadascú 20 euros, 20 euros. Sí. això no ha canviat la colla pagarà la inscripció però... ja, ja ho ha pagat la inscripció mm. dels 120 euros, i els 20 euros a cada jugador doncs, el paga cadascú mm. com cada any Bon bé, continuem amb les notícies del món castellà. La norma que, que hi hagi sí. una, una noia en el partit, com a mínim, això continua? Això continua, sí. Uh -huh. sí, sí. Una noia o, o... No, no, o un noi. Sí, sí, un sí, boi, no? Jo recordo en, en alguns tornejos que hem jugat eh, tot noies i un noi. Per no. això dic, eh, o tot noies i tot noies. <laughs> o sigui, La norma que hi hagi una persona com a mínim de... Mm. En Gàrrec sí. està activa avui. Diu que també hi ha dià de Girona el dijous. Ah, veus, aquesta no surt a la web de la coordinadora. Eh. punt negativo eh, per a coordinadora. Doncs, eh, ja dic, aquesta no sortia. Doncs segurament deuen participar els, els xuliguets i, el, i, i ho deuen saber perquè els dels passarells, els passarells ja el, deuen, actuar. deuen actuar a Girona. Uh -huh. Doncs si ens ampliar la informació, doncs la comentem també, que ens posi quina, quines colles hi actuen i doncs ho comentem. Eh, continuem amb les notícies, dèiem que la coordinadora eh, ha acceptat els xics caleros de la metlla de mar com a nou membre de ple dret eh, i, i ha aprovat també tres colles més en formació. Els xics caleros que l'any passat eh, van estrenar aquesta denominació, aquesta nova denominació de colles en formació, doncs eh, la... La coordinadora, després de la trajectòria d'aquesta colla durant tot aquest any, a la seva reunió de junta del dia 2 de desembre, va aprovar l'ingrés dels Xics Caleros com a nou membre de ple, de ple dret de la, de la coordinadora. I o sigui, ja no és colla en formació. No, no, ja és la primera de les colles en formació que supera la fase de formació i s'incorpora com a membre de, membre de ple dret de la, ha un any de la coordinadora. Amb la incorporació dels caleros, el número de colles membres de la coordinadora entre colles eh, tradicionals o normals i colles universitàries, és, és de 66. I també eh, s'ha incorporat a la, a la categoria de colles en formació tres colles, els bailets de gelida, que comentàvem abans, els castellers de l'Alt Resma i els engrescats de la URL que és la, la, la Universitat Ramon Llull, pot ser? Ho arregla? Sí. D'on? És, és aquí a Barcelona, no? em sembla Ramon Llull. Un altre? Encara sí. sí. sí. Politécnica també d'aquí a Barcelona. Sí, no? sí, sí. Doncs els, eh, el total de colles en formació ara mateix, amb aquestes tres incorporacions i la baixa dels caleros que, porten, que entren a, la, a formar part de, la, de les colles en ple dret, és de 19 colles. 85 colles, eh? Sí, entre colles en formació i a ple dret, 85 colles. Amb... A veure, no m'ho Sí, si sí, no, aquest any, eh, si són 19 colles, doncs són eh, totes colles que s'han creat aquest any, perquè si els xiscaleros van ser la primera i van ser admesos el desembre de l'any passat... Em sembla que els xicolos del Delta encara deuen estar dins d'aquestes 19 colles, que sí. és, és la colla també que l'any passat amb els xiscaleros sí. es va crear. Vull dir que aquest any potser de les 19, 18 perquè l'any passat van ser els xics caleros i els xicolos del Delta, uh -huh. les dues colles que es van crear com a colles formació i aquest any, si no s'hi he equivocat, eh? uh -huh. 18 colles en formació aquest any. Doncs eh, el, els mèrits Bona que han vida. fet els xics caleros per fer aquest, eh, aquest pas, doncs la, la coordinadora ha considerat que el projecte ja és prou sòlid com per fer el pas a membre de la coordinadora, i han tingut en compte que la colla ha descarregat al llarg del seu primer any de vida més de 36 castells de 6 pisos, que ha aconseguit un bon nombre de membres i una bona implantació a la seva població. Ha desenvolupat eines per esdevenir un projecte viable econòmicament, s'ha dotat d'un equip sanitari i, i també ha assistit a les jornades formatives organitzades per la coordinadora. O sigui són tots aquests requisits que... Però sí ja han fet coses, eh? La que sí, sí, no, prou bé. En un any... Sí, em que van fer que aquell, aquell projecte també de Verkami, no? Perquè té massa samarretes i merxandatge, si no mm. sigui equivocat. El francès està fent senyals de que queda un minut de programa. 2-2. No, dos? no, em convençat. Ah, vale. <laughs> dos, dos. Doncs te teníem una persona, no sintonia fins a 59 mm. amb 59 segons. Si sí, més aquí teníem preparats tots els papers de resum sí, de la a temporada. Mira, la teníem dos programes per fer, ara molt de totes volta les llençat, el, el totes les totes les colles. Oh, sempre ens liem més. Sí, són unes taules que em que m'ha agafat eh, també m'ho hem de dir que, ens, que ens, algú ens fa la feina bueno, no. algú fa la feina i nosaltres ens n'aprofitem que és l'amic castellística que és eh, a l'hora de fer bases de, de castells és, el, és impressionant aquest home doncs si en cas ja ho comentarem en propers programes si, si tenim temps perquè la setmana que ve parlarem de la, de la nostra assemblea de dels, eh, la nova junta i la nova tècnica que portaran tiraran del carro de la, de la colla el, el proper any i, bueno, si algú vol eh, vol anar a la festa amb els castells de la Vila Gràcia el proper divendres, 20 de desembre en, en, faran una festa a concert nou, per celebrar que han assolit castells de nou pisos aquest any i actuaran al, a l'espai la Fontana de Gràcia els grups de Raiberis i Brams però ells no, no, ells, això, no ells no actuaran Bueno, potser farà allà el concert algun pilar eh? Sí, sí, Francesc, ja, mar ja marxem. I és que m'està fent adeu. Doncs eh, acabats de, de parlar d'això, doncs ens acomiadem fins la propera setmana en el que serà l'últim plaça nou del 2013. Doncs fins eh, llavors, eh, a la revés. Ens a la Adeu.